radio un radio pentru toți românii. Dragi români de pretutindeni, bine v-am regăsit la o nouă emisiune din studioul an al Radio-Unirea Internațional. Numele meu este Ioana Nistor și astăzi vă îndemn să fiți alături de noi, în cadrul emisiunii Român pentru Români, într-o aventură a lumii globale și globalizante. Astăzi dorim să vă purtăm în sânul naturii. Astăzi dorim să renunțați pentru 60 de minute la tumultul realității cotidiene și să vă aduceți aminte de cea mai recentă excursie sau ieșire în natură, deoarece Victor Hugo era cel care afirma în fața măreției naturii, emoția este imensă Și fiecare dintre noi caută momentul calmului și al liniștii Al extazului și al mirificului în mijlocul naturii De la păduri cu poinițe verzi ce se îmbină cu luciul apei și în altul cerului De la căprioare și ursul carpatin La nevăstuicile Curioase, vânturelul roșu sau fluturii ce colindă florile câmpului de vară, într-un cuvânt atât de simplu, natura. Tema întâlnirii de astăzi reprezintă un subiect complex și fascinant, deoarece astăzi vă prezentăm natura surprinsă într-un cadru aparte, educațional, frumos și magic, surprinzând biodiversitatea fascinantă a județului Arad, Astăzi vă invităm la muzeu și astfel descoperim secția de științe ale naturii. Prin urmare, avem ca invitat special pe doamna Camelia Potco, muzeograf-ecolog din cadrul Complexului Muzeal Arad. Doamna Camelia, bine ați venit în cadrul emisiunii Români pentru Români la Radio Unirea Internațional, sub genericul Comunicare 100%. Vă rugăm să ne împărtășiți, Relevante informații din universul naturii, reflectat în cadrul cele mai recente expoziții de bază sub genericul Natura, frumusețe și magie. Bine v-am găsit, bună seara ție Ioana și ascultătorilor tăi! Vreau să uh, menționez că expoziția de a secției de științele naturii din cadrul Complexului Muzeal Arădean, intitulată, așa cum ai spus, Natura, Frumusețe și Magie, s-a deschis recent, în data de 15 septembrie anul curent. În cadrul ei s-au valorificat colecțiile secției de științele naturii din cadrul uh, Complexului Muzeal Arad într-un concept nou, încercând să aducem biodiversitatea județului Arad în cadrul muzeului. Astfel, vizitatorii care ne vor trece pragul se vor plimba prin ariile naturale protejate ale județului. Ei, la intrare, îi vor întâmpina un sector botanic. Acolo vor putea să afle informații și să vadă plante rare din județul Arad. Dar și plante rare din țară, unele dintre ele, că nu le-am putut aduce chiar pe toate. Pe toate da. Apoi, la un pas distanță, îi va întâmpina rezervația dosul Laurului, din uh, satul Zimbru, Comuna Gurahonț. Acolo vegetați, vegetează laurul, un arbust de peste 2 metri. Vegetează spontanul singurul loc din țară. Este o rezervație fascinantă, înconjurată de arborete de fag care creează un microclimat specific necesar pentru vegetația, pentru ca acest arbust să vegeteze. Apoi, vor avea parte de o, o vizită într-un sector carstic, o, într-o peșteră artificială. De ce o peșteră? Pentru că o, județul Arad are peste 150 de peșteri, dintre care trei sunt rezervații de importanță națională. Și anume, peștera cu apă de la moară din Comuna Moneasa, peștera Aduțu din fond forestier, aflată pe teritoriul administrativ al Comunei Săvârșin, dar și peștera Sinesie, aflată în satul Căprioara, tot din Comuna Săvârșin. Am vrut să vă valorificăm acest potențial speologic în cadrul acestei peștere artificiale, care este formată din două galerii și două camere, una de dimensiuni mai reduse și una de dimensiuni mai generoase. Ce mai pot vedea aici, în cadrul peșterii? Mai pot vedea stalactite și stalacmite, artificiale, dar și naturale, din colecția muzeului. Ce le-am mai pregătit? Minerale din colecția de mineralogie a muzeului, ca să valorificăm și această colecție spectaculoasă. Dar și o scenetă cu doi oameni primitivi care aprind focul. Cu siguranță va fi apreciată de cei mici. Absolut. De ce doi oameni primitivi? De ce în peșteră? Pentru că totdeauna între omul primitiv și peșteră a existat o strânsă legătură. La începuturi, omul primitiv acolo s-a adăpostit, acolo a fost un loc de manifestare artistică, acolo s-a rugat. Dar ce-a mai făcut? A împărțit acest habitat cu un mamifer care a despărut cu mii de ani în urmă și anume cu ursul de peșteră. Astfel, vizitatorul va vedea și fragmente osteologice de urs de peșteră, printre care și un craniu complet, exponat de tezaur. Ei, dar ce mai vedem în peșteră? <laughs> în peșteră se deschide o fereastră. O fereastră către ce? Către un ecosistem montan, care practic este o dioramă istorică. De ce o dioramă istorică? Pentru că am vrut să arătăm că acest muzeu are o legătură și cu trecutul, pentru că am ajuns aici că alți muzeografi dinaintea noastră au uh, creat alte diorame și din fosta expoziție de bază am păstrat această dioramă istorică ca să vadă vizitatorul modul în care se o odinioară dioramele cu fundal pictat și vegetație naturală care Necesita multe ore de lucru, trebuia preparată, trebuia tratată, trebuia uscată între straturi de nisip. Deci era multă muncă în spatele realizării unei diorame. De la această dioramă, privirea vizitatorului va... Pătrunde într-o sală generoasă, o sală a dioramelor, practic inima expoziției de bază din cadrul secției de științele naturii, unde în partea stângă îi va întâmpina o dioramă generoasă în care am valorificat un sit Natura 2000, și anume Câmpia Cermeiului, mai precis zona lacului Tauț. Acesta este un sit de tip SPA. În cadrul lui se protejează uh, specii de păsări și această dioramă este populată cu o serie de specii uh, de păsări, pe care, și mamifere, bineînțeles, uh, a căror prezență în natură duce la uh, instalarea, deci la uh, formarea areilor naturale protejate. Am să enumer câteva dintre acestea, vânturelu de seară. Vidra, Piciorongu, Lopătaru, exact, O diversitate, Galben, exact. Exact, așa. În partea dreaptă ne așteaptă un șir de patru diorame, de dimensiuni mai reduse, dar în acestea am valorificat ecosisteme din rezervații de importanță națională și locală. Cum ar fi rezervația de stejarpu fost de la Cărand, care e o rezervație de importanță națională, Apoi rezervația de alumocrei, care este o rezervație de importanță locală, dar este o rezervație mixtă și geologică, pentru că de Mocrei este un con vulcanic. Apoi rezervația Balta-Rovinaineu, tot o rezervație de importanță națională, dar și un sit Natura 2000, tot de Tip spa, Câmpia Crișului Alb și Câmpia Crișului Negru. Din zona locurilor de odihnă, pentru că am amenajat și uh, secția de bază și cu locuri de odihnă, în special <sus> pentru bunici, dar nu numai, uh, privirea se îndreaptă către o dioramă uh, cu un ecosistem exotic. Poate vizitatorii se vor întreba de ce un ecosistem exotic? Pentru ca, din două motive, să valorificăm odată și exponatele uh, aflate în colecțiile muzeului, dar pentru a face vizitatorul o diferență, o comparație între ecosistemele care există în județul Arad și ecosisteme care nu sunt specifice județului și nici țării. Din această zonă, pe un podeț de sticlă vor pătrunde în sala dedicată paleontologiei. Acolo valorificăm două rezervații fosilifere din zândețul Arad, și anume rezervația de la Zăbalți și rezervația de la Monoroștia. Dar și avem în această zonă exponate specifice zonei păsări, mamifere, Fosile de mamifere despărute cu mii de ani în urmă, dar și un, avem aici un profil de sol, pentru ca vizitatorul să poată vedea care sunt componentele dincolo de stratul fertil al solului. Exact, o secțiune. De aici, ultima sală este dedicată Parcului Natural Lunca Mureșului, care este o zonă importantă fiind un parc natural fiind un sit Natura 2000 de importanță comunitară și spa și sci deci odată pentru speciile de păsări odată pentru habitate, dar și un sit de importanță internațională sit Ramsar deci zonă umedă aici vedetele sunt două monoxile una descoperită în, de o echipă de cercetători a Universității Ovidius din Constanța în anul 2012 în malul Mureșului, la Zădăreni, și una descoperită în 1970 în malul Crișului Alb. Am vrut în această sală să valorificăm potențialul acestei zone, atât din punct de vedere faunisic, dar și din punct de vedere al îndeletnicirilor străvechi, monoxila căra sare pe Mureș dar și persoane dar... Și monoxila de fapt este o ambarcațiune? nu? Este o ambarcațiune folosită în mediu Așa. la transportul de sare și persoane De uh, obicei e construită dintr-un dintr trunchi dintr-un exact. trunchi scobit Sunt mai multe ipoteze că era adus trunchiul de la distanțe, că se scobia la fața locului în orice caz, monoxila descoperită pe mureș este una dintre cele mai mari monoxile descoperite în țara noastră. Avem trofee de vânătoare, trofee piscicole, dar și o hologramă care Ce introduce vizitatorul în atmosfera. Contemporaneității, da. pentru că așa da. îți mulțumim și trebuie să remarcăm că diversitatea moștenirii naturale este cu siguranță reflectată prin potențare auditivă, vizuală și semantică, Absolut. prin ghidaj, categoric ca o resursă primordială ce ne ajută să înțelegem cine suntem cu adevărat ca parte integrantă a complexității lumii actuale. Și pentru cei care doresc să ne însoțească la muzeu, telefonul emisiunii vă stă la dispoziție la numărul plus 40 0745 263 205. Un adevărat univers ce reflectă patrimoniul natural și cultural al omenirii este muzeul ca centru informațional, educațional și cultural. Un adevărat punct de reper pentru comunitatea locală, pe, precum și pentru mediul științific și academic. Doamna Camelia, vă rugăm să ne detaliați câteva dintre acțiunile educative pe care le promovați în cadrul instituției Muzeale a Rădena chiar și în condițiile pandemice actuale. Da, având în vedere situația actuală, pentru secția de științele naturii, bineînțeles cu ajutorul tehnicii moderne, am mutat o parte din activități în mediul online. Astfel, am realizat un scurt tur virtual al expoziției de bază. Tot în mediul online se pot afla des detalii despre exponatul lunii, în luna octombrie este vedetă Dihorele, un mamifer specific faunei județului Arad, de dimensiuni reduse. În cadrul sălilor, taciurile derulează informații utile vizitatorilor despre biodiversitatea județului, evoluția secției de științe la naturii, fără a fi însă atinse. De asemenea, și plasmele de pe pereți Oferă detalii despre speciile de animale, dar și despre activitățile care s-au desfășurat de-a lungul timpului, foste expoziții, foste ateliere desfășurate cu copiii. Chiar la intrare, în prima sală, alocată expozițiile temporare, în șapte vitrine, am expus crâmpeie din activitatea secției de științele naturii, de la începuturile sale, deci din 28 februarie 1992 până în prezent. Ce putem vedea acolo? Afișe ale fostelor expoziții, expoziții. Da, care s-au derulat de-a lungul anilor și au avut succes, apoi fotografii cu imagini din prima expoziție de bază, a cărei tematică este afișată într-una din vitrine, dar și publicații, <coughs> mă scuzați, realizate de-a lungul timpului cu ocazia diverselor simpozioane. Mulțumim pentru explicațiile oferite și deoarece emisiunea de astăzi își propune o reconectare cu natura, sub semnul muzeului ca spațiu cultural, material și material, sub genericul ideea de suflet pentru o zi normală, vă propun, dragi români de pretutindeni, o cugetare a poetului romantic William Wordsworth. Pășește înainte în lumina lucrurilor, lasă natura să-ți fie profesor. Doamna Camelia Potco, ce fel de profesor este natura și ce fel de elevi ar trebui să fie oamenii la modul ideal? O, natura, din punctul meu de vedere, este un profesor perfect. Oferă, protejează și inspiră. Noi oamenii, ca și elevi, lăsăm câteodată de dorit. Cum ar trebui să fim? Frumoasă întrebare și greu este răspunsul la aceasta. Cred că trebuie să avem bun simț. Cândva de mult, un coleg îmi spunea că dacă ar exista bun simț, s-ar rezolva toate problemele și acestea ca prin minune ar dispărea. Eu cred cu tărie în acest lucru. Dacă ne întoarcem la întrebare, aș mai adăuga că ar trebui să cunoaștem mai bine natura, să-i respectăm legile nescrise, că între om și natură trebuie să existe o armonie. Natura îi oferă omului acea forță necesară pentru a supraviețui, de aceea omul, la rândul său, trebuie să îi fie recunoscător. Totdeauna, interacțiunea cu natura, fie că este vorba de drumeții, de vizualizarea unor expoziții fotografice cu imagini din natură, are un efect pozitiv asupra psihologiei și fiziologiei ființei umane. Eu cred că oamenii care se deconectează de natură, le este greu să-și păstreze starea de sănătate. De aceea cred că trebuie să fim una cu natura. Una. Vă mulțumim pentru exprimarea valorilor și convingerilor, sperând ca ascultătorii noștri să regăsească în melodia următoare bucuria, speranța și... Să fie împreună cu natura alături de acordurile muzicale ale lui Mircea Vintilă. Pământul deocamdată. Timpul vieții niscuri ai să-l facem curat. Trescunii din furt, alții doar din ce au dat, sunt și bogați. Lași scui pe brav, voi ce în lună zburați până la cer, vulcați pe sclav, pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, bune, rele. Și închisori, și libertate, și-a putea, și nu se poate, și noroi, și stele. Voi ce în lună plecați Cu ale noastri zbânți Nu uitați că aveți frați Pe planetă flămânz, Pâinea lor o mâncați Printre stele zburând Voi degeaba spurați Când cei subdezvoltați Se drăsc pe pământ Pe pământ avem de toate Și mai bune și mai rele Bune rele Și închisori și libertate Și-a putea și nu se poate, și noroi, și stele. Lumei e plină de răni, și de doctor docenți, și de moști, și de făm și de mari inocenți. Fiindcă nașteți copii, apărații luptând, dobărâți monștri de din lumea de vecii. Doli bun pe pământ, pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai răni. Și libertate și-a și nu se poate, și noroi și stele. Între cei care trag și acei ce sunt trași, nu e loc de frunsteag, e o groapă de pași. Între ei sunt sudați, un strâmb ideal. Cum sunt bine legați, condamnatul de lați și piciușca de cal pe pământa avem de toate, și mai bune, și mai rele, bune, rele. Și închisori, și libertate, și a mintea, și nu se poate, și noroi, și stele. Fiai și aveți, la pe piept, cum să nu urca de preț pe alma damelor piept. Unii iau, alții fac, unii dorm, alții sunt. Între Înger și drag trage omul sărac, Înhămat la pământ, pe pământ avem de toate, Și mai bune și mai rele, bune rele, Și închisori și libertate, și pută Și nu se poate și ruină, și cetate, Genii mari și frunți tembele, Fânt ce stă, ce bate, și martir, dar și michele nedreptate. Și dreptate și a putut, și nu se poate, și noroi și stele. Români pentru români. Aventura în lumea culturală globală și globalizantă Emisiune realizată de Ioana Nistor la Radio TV Unirea Internațional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 ce anume reprezintă situl Natura 2000 și care sunt siturile de importanță comunitară la nivelul județului Arad? Pe marginea acestei întrebări se pot realiza un șir lung de emisiuni, pentru că biodiversitatea județului Arad este fascinantă și valoroasă. Am să încerc totuși să fac o scurtă prezentare a zonelor protejate din județul Arad, încă din anul 1995, printr o hotărâre, S-au declarat 21 de arii naturale protejate și 9 parcuri dendrologice. Apoi, o parte din acestea prin legea 5 pe 2000, mai precis 15, au devenit rezervații de importanță națională. O parte dintre ele sunt valorificate în cadrul expoziției de bază, a secției de științele naturii. La acestea, la acestea prin uh, hotărârea 2151-2151 din 2004, s-au mai adăugat și care ar fi? Parcul natural Lunca Mureșului, două rezervații avifaunistice, pădurea Lunca și Socodor și rezervația Prunduna Mare, unde vegetează Nufărul alb. Acesta mai poate fi găsit și pe malurile Teuzului. Din 2007... Până în prezent, s-a implementat rețeaua Natura 2000. Poate vă întrebați ce reprezintă, ce este rețeaua asta a Natura 2000? Exact. Este un, an, un ansamblu de situri Natura 2000. Ce sunt aceste situri? Sunt niște arii naturale protejate. Ei, ce cuprind ele? Cuprind habitate și specii de floră și faună valoroase. De ce s-au înființat? Pentru că unele dintre ele au dispărut sau au efective reduse. Iar omul trebuie să înțeleagă că vis-a-vis -vis de acestea, el trebuie să aibă un alt tip de comportament. În cadrul siturilor Natura 2000, omul are voie să desfășoare activități, dar acestea trebuie desfășurate în comuniune cu Natura. Cu natura. El trebuie să aibă un comportament prietenos față de natură. Uneori, dacă sunt impuse anumite restricții în aceste situri natura domii, iar el nu își poate desfășura activitatea sau activitățile așa cum și-ar dori, el poate primi compensații. Interesant! Am să uh, spun că uh, la nivelul județului Arad avem uh, opt situri uh, spa, de tip spa, deci care sunt declarate pentru speciile de păsări care există acolo. Dar avem peste 23 de situri de tip SCI care sunt declarate pentru habitatele deosebite, unice la nivel european, care se găsesc în județul Arad. Deci, iacătă de ce biodiversitatea județului Arad este o biodiversitate fascinantă. Numai de-a lungul Mureșului am să exemplific câteva, până de, din partea vestică a gran, graniței județului Arab până în partea estică, avem odată parcul natural în def, apoi defileul, care este și sci, și spa, și si tramsar, iată. apoi defileul mureșului inferior, care este de tip sci și apoi defileul, partea inferioară mureșului de fileul, mureșului inferior de alurile lipovei, care e de tip spa, ia cătă mureșul și de o parte și de alta este un sit natura domi datorită biodiversității care o oprinde. Și, bineînțeles, pot avea loc acțiuni educative în absolut, cadrul... Absolut, absolut, acțiuni uh, educative. După aia, acțiuni uh, legate de uh, ecologie, de um, omul cum, pe categorii de vârstă, populația poate fi informată asupra um, modului de uh, reacționare în cadrul de cum, cum să se comporte în cradul în acest uh, sit Natura 2000, ce activități uh, sunt permise, uh, ce activități... N-ar trebui să se desfășoare sau implică anumite riscuri. Din păcate, iată că întreaga lume, astăzi, doamna Camelia, se confruntă cu dificultățile provocate de această pandemie, de pandemia COVID-19. Puteți să-mi spuneți modalitățile prin care Complexul Muzeal Arad se adaptează noilor condiții pandemice pentru a-și menține statutul informațional, educațional și cultural? Desigur, așa cum am precizat, o parte din activitate s-a mutat în mediul online pentru toate sectoarele Complexului Muzeal Arad, științele naturii, istorie, art, arheologie... Au apărut tururile ghidate în mediul online, expoziții, prezentări de exponate, dar și cataloage care cuprind informații bogate despre anumite exponate din colecțiile muzeului, dar se fac și vizite la muzeu, chiar dacă din păcate sunt fără ghidaj, ele respectă condițiile de distanțare socială impuse de reglementările în vigoare, iar materialul informativ din cadrul sălilor este bogat și accesibil. În cadrul activităților online suntem sprijiniți și de cătrele didactice, care desfășoară diverse activități, având ca punct de plecare exponatele din cadrul colecțiilor Complexului Muzeal Arad. Vă mulțumim și cred că ar fi interesant să ne spuneți câteva detalii Personal, m-am oprit asupra colecției de paleontologie a secției de științe ale natu naturii. Prin ce anume se individualizează această colecție și, bineînțeles, dacă mai aveți și alte colecții de speciale? Da, desigur... Um... Colecția de paleontologie este o colecție valoroasă, dar nu mai puțin valoroasă vis-a-vis -vis de celelalte colecții ale secției de științele naturii. Ea cuprinde un număr de peste 1835 de piese. În marea lor majoritate sunt descoperite pe teritoriul județului Arad. Este formată din fosile de lameli branhiate, gasteropote, fosile de mastodont, mamut, urs de peșteră, cerb uriaș, bizon, impresiuni de plante fosile. Poate vă întrebați unde au fost descoperite. Unele dintre ele au fost descoperite în balastiere, la ceala, Ghilinu mare, cicir, șicula, aradunou, altele în peșteri, cum ar fi peștera liliecilor. Muluștele au fost descoperite în zona Văii Hășmașului, Văii Feneșa, de Feti, sau în sectoarele Galșa, grișumare, Mare, Miniş, Conop, Minişel, Pâncota, Beliu, Archiş, Camna, Cărand, de Debeliu, Botfei. Cele mai noi piese, însă din colecția de paleontologie, provin din urma unor donații realizate de către domnul Eugen Huțiu, șef de district la Ocolu Silvic Bârzava și sunt doi șantioane cu incluziuni de gastropode fosile de pe Valea Eruga, localitatea Monoroștia. Le-am primit chiar înainte de a vernisa expoziția de bază. Piese foarte valoroase care lipseau din colecția uh, muzeului. Acestea pot fi observate, așa cum am spus, în cadrul uh, expoziției de bază, în sala de paleontologie, unde sunt valorificate și cele două uh, arii naturale protejate de importanță națională, de tip fosilifer, uh, rezervația de la Zăbalți și monoroștia. Vă mulțumim mm. pentru explicațiile oferite, iar acum vă oferim amintiri de mult cântate de trupa Phoenix, însă preluate și adaptate contemporaneității de proiect K1 featuring Clanker Jones prin remixul melodiei Fata verde. La Radio TV Unirea Internațional. Reîntorcându-ne în studioul Ardea la Rădeana Radio Unirea Internațional, alături de doamna doctor Camelia Potco, aș dori să explicăm ascultătorilor noștri ce anume înseamnă munca și activitatea unui muzeograf. Frumoasă întrebare! Munca și activitatea unui muzeograf implică multe aspecte legate de studiu, colectare, achiziție, cercetare, păstrare, valorificare, creație și redare. Toate aceste mâncheate duc la formarea unui muzeograf care trebuie să fie un sânvure de cunoaștere, cu rol în procesul de învățare continuă. Ei, muzeograful este acela care dă posibilitatea publicului de a trece pragul unui muzeu și să călătorească în timp și spațiu fără vreo mașinărie specială. Să-și cunoască obiceiurile, tradițiile, istoria, mediul înconjurător, să-și petreacă timpul liber și să se și distreze. Dar reușește totodată și cred că e ce cel mai important lucru să scoată la iveală ce este mai frumos în oameni. Pe scurt, o definiție matematică: muzeograful pune în valoare patrimoniul muzeal prin expuneri în scopul cunoașterii, educării și recreării publicului. Deci, publicul este stăpânul muzeografului. <laughs> Totuși, în unele părți ale lumii, a căpătat titulatura de educator de muzeu. Datorită unei pregătiri complexe, a unor aptitudini pedagogice dovedite prin practică, a spiritului de inițiativă, de competitivitate, a imaginației, a cunoștințelor de management și marketing muzeal. Și trebuie să remarc, referindu-mă la dumneavoastră și la ceilalți muzeografi pe care îi cunosc, pasiunea. Absolut, nimic nu se face fără pasiune. Și pentru că emisiunea de astăzi vă propune o invitație la muzeu, implicând educația, informația și cultura materială și materială, sub genericul 5 minute de lectură sau ce citim pentru sufletul nostru, o rog pe invitatea emisiunii noastre să lectureze un pasaj drag sufletului său. Doamna Camelia Potco, aveți cuvântul la lectură. Ei, M-am pregătit cu un pasaj pe care îl expune holograma din cadrul uh, Parcului Natural Lunca Mureșului, din cadrul ultimei săli care se referă la Parcul Natural Lunca Mureșului. Inspirant! Vă ascultăm! Când stau lângă Mureș cu voi, ortacii mei, sunt fericit ca salcia, ori ca papura și parcă nu mă gândesc la nici de unele. Dar pot grăi cu mâna pe inimă că intră în mine pe furiș tot ce se aude și tot ce se vede. Ei, dragilor, aista e un colț fericit al lumii unde roiesc albinele, cântă pupăza într-o salcie bătrână, Clempănesc primăvara stărcii, la malul acestei ape, cu lină, bătaia inimii mele, este alta când pot cuprinde cu ochii până departe buchetele de sălcii, ce se leagănă până departe, sub tremurul luminii fierbinți, pălită de zborurile dumbrăvencii, lăstunului, turturicii și a cârdurilor mici de rațe sălbatice, ce vâslesc grăbit ca într-o furtună a înălțimilor mi drag să merg cu valul de mlajă pe subsălcile vechi, pășind ușor pe prundișul de pe fundul apei, pe sub malurile înalte cu cuiburi de lăstuni și prigori pentru a chiti felurite soiuri de pești, boișteni, zvârluci, crăpușteni și porcușori, fiecare cu gustul lui, din care se poate face o zeamă, deși împăratul mănâncă până ce nu mai poate și trebuie să-și sloboade cătărâmile chimirului. Să știți că nu se află pe lume pești ca cei din apa mureșului, luminoși și iuți ca argintul viu, iar gustul lor e altul decât peștii din bălți. Căci aici apa e curată și verde, albăstruie ca și cerul, iar solzii peștilor sunt dezmierdați de sfântul soare. Aici găsești rați și scoici din belșug, Trebuie doar să te cufunzi ușor în locurile lor, să-i scoți din mâl. Pentru noi, Mureșul este o binecuvântare. Râul Ista e o cale, o cale fără pulbere, mai lesne și mai iute, decărat, marfa și inșii, până departe pe Tisa și mai apoi pe Dunăre. Ne-am născut pe malurile lui, am crescut și tot pe mure și ne-am câștigat cu sudoare dărabul de pită, trudind, așa cum am învățat de la cei dinaintea noastră, moși, strămoși și alte nemușaguri. Ne-am deprins să facem pul plute, luntri și monoxile, după trebuințele momentului și felul lemnului pe care l-am găsit la îndemână. Ascultați! Vă spun vouă astăzi un mare secret în legătură cu modul de făurire al monoxilelor, dar să-mi aduceți mâine un pac de dohan, or tutun, cum îi mai zic alții, și hârtie de țigară. Am nar, am eu! Ce frumos! Mulțumim pentru Cu drag Mureșului și numele românilor care ne ascultă. Îți mulțumesc pentru cele 5 minute de suflet. Și pentru că natura ne invită și ne cheamă la meditație proprie și intrisecă să ascultăm vocea de neuitată a actorului Gheorghe Cozorici, rostind pătrunzătoare stihuri într-o măiastră binare semnată de Vasile Voiculescu. Să so sonetul 220 din volumul Ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare. Am scris iubire? Iart. Citește adorare. Sus spun la tine, unde rănește al meu dor, cuvântul, e omidă când eu îl vreau condor, să spinte ce vrem spații cu în ghiare. Stă curmat în poartăți, cu ochii la o spețe. Și îți cere milă timpul, Hainul cerşetor. În scârnava lui mână, Tot mai nepăsător, Tu zilnic zvârli, din marea-ţi Nu-s rege, Nu am aur să-mi nici onoruri. atât, Eternitatea mi-e singura înaltă Să ne muresc în spirit, icoana ta înaltă. Sub ea să înghețe vecii Cu cârdul lor de zboruri, Să-nmărmurească lumea, de o iubire care iar scrie o iubire, iar citește disperare. Culturală Globală și Globalizantă Emisiune realizată de Ioana Nistor la Radio TV Unirea Internațional Și pentru că nu putem încheia periplul nostru fără a adăuga o notă subiectivă iar eu să vă mărturisesc că am întâlnit astăzi un om, o mamă, un pasionat, un cercetător, un muzeograf și atât de multe alte calități absolut deosebite. O rog pe invitata noastră să ne dezvăluie cine este omul Camelia potco, dincolo de a fi muzeograf și ecolog. Care sunt pasiunile, aspirațiile... Speranțele, planurile și dorințele tale de viitor. Sunt un om obișnuit, ca toți oamenii din jurul meu. Pasiunea mea este natura. Când nu sunt în mijlocul ei, o zugrăvesc cu ajutorul creioanelor, a acoarelor, a vopselelor pe bază de ulei, încercând să-i surprind frumusețea. Prin desen reușești și acasă să un înconjurată de natură. Îmi este dragă fiecare transformare de-a sa, de-a lungul anotimpurilor. Referitor la formarea mea, am început cu mulți ani de în urmă la Complexul Muzeal Arad. Acolo am deprins tainele meseriei de muzeograf. Am avut parte de profesori buni, dar uh, și severi. Apoi, uh, venind uh, la, în orașul Arad, uh, am lucrat la Agenția de protecția a Mediului 18 ani. Acolo am cunoscut județul. Județul Arad este un județ minunat. Mi se pare că uh, cuvântul minunat îi prea puțin pentru ce biodiversitate, ce peisaje se găsesc în, în, în, în județul Arad, pe care lumea nu le-a văzut și nu le cunoaște. Ar trebui făcut mult mai mult în sensul acesta, ar trebui să fie arădenii conștienți de ce potențial ascunde județul lor. Cred că vorbeam înainte de începerea emisiunii despre un anumit tur pe care îl vezi tu în mintea ta, un tur ce se poate realiza din punct de vedere turistic în județul nostru. Hai dezvălui un pic să exact. vedem, poate să materializează totdeauna uh, uh, uh, m-a pasionat uh, Mureșul și mergând uh, și pe partea sa dreaptă și pe partea sa stângă am, am descoperit uh, uh, niște locuri fascinante uh, îți povesteam despre Valea Loarei Ei, exact. aici este o Valea Loarei, la alte dimensiuni dar o Valea Loarei a Rădenilor uh, plină de Castele și parcuri dendrologice. Am putea începe de la Odvoș, am putea ajunge apoi la Săvârșin, la Petriș, apoi la Căpâlnaș, la Bulci și uh, ne-am putea duce apoi un pic și pe uh, cealaltă arteră hidrografică care scaldă uh, județul Arat, Păcrișul Alb, la Gurahonț, unde este un parc dendrologic fascinant cu o adevărată uh, colecție, demnă de invidiat. De asta uh, îndemna rădenii la valorificarea acestui potențial uh, uh, istoric, dendrologic, turistic. Și să sperăm că, într-adevăr, vor avea un ecou, un proiect, o punere pe hârtie, o materializare, și trebuie să-ți spun că mesaj de pretutinden vă ascultă doamna Adelina Stoenescu, Constantina Vădanei, Carina Baba și vă urează mult succes, cu respect și felicitări. Vă mulțumim. Le mulțumesc din suflet. Cu drag și în calitate de gazda emisiunii Român pentru români orașul Arad se conectează cu voi, românii din toată lumea, prin intermediul Radio Unirea Internațional, un proiect... Ce leagă Aradul de Viena și de întreaga lume, inițiat de către un român adevărat, domnul Ioan Gogea, precum și prin uh, suportul logistic acordat de XBG Media prin domnul Radu Bădoiu. Cu siguranță, spațiul expozițional al Muzeului Aradean poate încânta, educa și informa și în viitor pe cei, pe, care, pe cei care îi trec pragul, iar noi, arădenii, trebuie să recunosc că sunt mândră și suntem mândri, pentru că ați creat în orașul nostru un nou concept în cadrul secției de științe ale naturii. Concept ce pune în valoare biodiversitatea ecosistemelor din județul Arad, transformând astfel invitația la muzeu de astăzi într-o experiență unică și captivantă. Doamna Camelia Potko, mulțumesc pentru momente speciale în care ne-ați prezentat într-o nouă lumină, frumusețea județului Arad, diversitatea florei, a faunei, dar și a patrimoniului cultural. Mulțumesc pentru aprecieri și vreau să vă spun că plăcerea a fost de partea mea. Și în încheiere... Ioana Nistor, gazda dumneavoastră la Radio Unirea Internațională, alături de invitatul emisiunii Român pentru Români, doamna dr. Camelia Potco, în speranța că ați descoperit frumusețea și magia biodiversității județului Arad, un loc de basm, acel loc în care ne regăsim ca oameni, căutând liniștea și calmul naturii, printr-o invitație onorată și onorantă în cadrul mu Complexului Muzeal Arad, vă mulțumesc pentru companie și pentru gândurile împărtășite, urmând ca săptămâna viitoare, Constantin Avădanei să vă atragă într-o nouă aventură în lumea globală și globalizantă din studioul Arădean al Radio Unirea Internațional. În încheiere... Vă lăsăm cu o voce de vis, cu o melodie răscolitoare și plină de forță. Muzica Nopții din muzicalul Fantoma de la Operă, versiunea românească interpretată de Adrian Nour. Din Arad, gânduri bună! Of temptations, the orbehest. Bod straight Merodiano Cilor D'incolodor che tambu vide scoperi con sale Să-ți inima Unde va putea Să rămână prinsă lumea mea Limă, filă Ceața mă Unge bruje tare nutellasa ya te Iată, ești in vist e așa cum promis ai și arma, îți potrivă tu dorul puterea me ziia nopții pentru români Aventura în lumea culturală globală și globalizantă, emisiune realizată de Ioana Nistor la Radio TV Unirea Internațională. dar să știi Să-ți spun ce simt acum Alo, iubirea mea sunt eu, fericirea Alo, alo, sunt iarăși eu Picasso-ul ți-am dat bine ce sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic